David Copperfield, dramatizare de Horia Lovinescu după Charles Dickens, înregistrare din anul 1954 în regia artistică a lui Mihai Zira, în rolul principal Silvia Chicoș. Casa londoneze pe la jumătatea veacului trecut. E seară. La lumina dulce a unei lemne de masă, lucrează un bărbat. În încăperi e liniște. Bărbatul e în puterea vârstei, Are ochi buni și visători, ca ai tuturor oamenilor de deprinși să privească de parte, și să zărească lucruri pe care oamenii obișnuiți nu le văd. Bărbatul cu ochi visători e Charles Dickens.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 am luptat, ne-am făcut cât am putut datoria Și am însemnat puțin viața muhorâtă a atâtor oameni Da, David Iar dacă ar veni cineva și m-ar întreba Ai cunoscut oare atât de bine copilăria acestui băiețaș? Eu m-aș gândi fără să vreau la copilăria mea David a avut nenorocul să se nască după moartea tatălui său Locuia împreună cu mama lui și cu dedaca Daca Pegate în satul Blundestown, lângă Yarmov, într-o casă de la marginea cimitirului. Nu vedeau pe nimeni, dar se simțeau foarte fericiți ei trei în micul lor cămin. Și iată că într-o seară... <fie> Dumitale sunt atât de roșii și rotunzi, încât e de mirare că noi ciugulesc păsările ca pe niște ne Mina mea, suflețelul meu. prasnic ce ești. Ce ar fi să te duci la culcare? Mama Dumitale poate să mai întârzie? Și ți-scat de somn. Nu, pe te mai lasă, mă. Vreau să aștept. Da. Dar de ce întârzi atâta? Beata de ea E pentru prima oară că mai este și ea în lume. Atât de tânără și frumoasă cum e De când a murit tată mitale, tot închis în casa stat Noroc că mai are câțiva prieteni vechi care o invită din când în când Păgăti, ai fost maritată vreodată? Eu? Copilule A bătut la portiță uh -huh. S-a întors doamna Capărfilii Dar dacă mai e cu cineva? Uh, uite i colo la felinar uh ne domnul cu favoriți negri Care duminica trecută ne-a și din acasă David! mama, ce zonă, ne Băiatul acesta are un noroc de prinț Ia mâna de pe obrazul meu și nu atinge pe mama David! Ce copil zglobiu înțeleg gelozia David, n-ai fost politicos cu domnul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 Vom fi prieteni buni. Ne vom înțelege. Pegatie, închide ferestrele. Da, doamnă. După cât se vede, doamnă, ați petrecut o seară plăcută. Da, foarte plăcută, Pegatie, mulțumesc. Du-te la culcare, David Noapte bună Noapte bună, mamă Noapte bună Noapte bună Noapte bună, pe O figură nouă e întotdeauna plăcută Dar un individ ca ăsta N-ar fi fost pe gustul răposat Lui dumneavoastră soț Aș putea să jur Dumnezeule, iar începi Mă în fiecare zi cu aceleași vorbe sunt obiată văduvă și dincolo de zidurile casei acesteia n-am niciun prieten. Cum te lasă inima pe găti să vorbești așa? Vorbiți mai încet. O să deșteptați copilul de alături. Vă rog să scuzați libertatea pe care am luat-o vorbindu-vă astfel, doamnă. Sunt o simplă servitoare. Dar am făcut-o numai din devotament pentru dumneavoastră și din dragoste pentru copil. Dacă credeți că planurile dumneavoastră de viitor nu-l vor face nenorocit, faceți ce credeți că este mai bine. Aș fi însă de părere ca Mr. Davy să nu asiste la vizitele tot mai des ale domnului Marston aici. Lăsați-l să vină cu mine la țară, la fratele meu timp de o lună. În vremea asta, dumneavoastră să faceți cum o să credeți că e mai bine. Puteți să-l puneți în fața faptului îndeplinit, dacă vreți.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 Unde-i mama? Nu-i acasă? Pa ta, pa ta, Așteaptă o clipă Mr. Davy Am să-ți spun ceva Păi te mă speri, ce s-a întâmplat? Nu-i nimic, dragă, Mr. Davy Păi că te-i o odată Mr. Davy te Cum să-ți spun Vezi Ai un tată Alt tată? Da Altul. Nu vreau să-l văd nu. Nici pe mama ta nu vrei să o vezi? Nu se poate Trebuie să te duci în salon Mama și domnul Mertston mm. te așteaptă acolo Mama, baby Clara, fără alinteri! fără slăbiciuni Amintește-ți ce ți-am spus Trebuie să te stăpânești Trebuie totdeauna să te stăpânești Poți pleca, David Ne vedem la masă am schimbat camera? Trebuia copilul. În camera ta o să stea sora domnului Mudstone, care să locuiască cu noi. De ce nu răspunzi, David? Ce ai? N-am nimic. Copilul meu. Uh. Uh. Nu mai vin ta pe gătă. Trău Știu acum tot. Cât ați lipsit, mai ai vorbit de rău copilul. Cum? Pe mine și pe cei ce mă iubesc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 Fi puțin mai tare. Îmi pare rău, Eduard. Aș vrea să fiu înțeleaptă, dar mă simt așa de tristă. Regret că mi-o spui. Ai început-o prost, Clara. Dar nu e o adevărată nenorocire, Eduard, ca propriul meu copil să se poarte așa cu mine, acum când după atâția ani de doliu încerc să-mi refac viața. Lasă-ne o clipă singuri, pe mine și pe Devi, iubita mea.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 Dar când sora mea, Jane Murston, are generozitatea, bunătatea să vie să mă ajute în strădania mea, când consimte din afecțiune pentru mine să ocupe aici un loc care, în mod obișnuit, e ținut de o femeie de serviciu, când văd că, drept răsplată, e tratată ca un dușman... Te rog, Edward. te rog nu mă învinui de nerecunoștință. Nimeni nu mi-a spus asta până acum. Am multe defecte, Eduard. Dar pe acesta nu, oh, nu Când văd că Jane Merston E tratată grosolan Sentimentele mele se schimbă Și se răcesc Nu vorbi așa, Eduard E mai presus de puterile mele Am multe lipsuri Dar din fire sunt afectoasă Foarte afectoasă Nu ți-aș spune eu dacă n-aș fi sigură întreab -o și pe pe găt să-ți spună la fel Liniștește-te, Clara pentru mine, slăbiciunile nici nu există, nu țin seamă de ele, nu le dau nicio importanță, asta trebuie să-ți o bine în cap. Te rog să mă iertzi. nu vreau să fie nicio o neînțelegere între noi, n-aș putea suporta răceala ta, îmi pare rău, am multe defecte, Eduard, o știu, și e foarte drăguț din partea ta, foarte frumos că vrei să mi le corejezi.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 Mastor, te rog nu mă bate, am încercat să învăț. Știu lecția, dar mi se leagă limba când dumneata și Miss Mestor sunteți de față. Nu pot, vă jur! Poți? ti se leagă limba? Vom vedea! Chi mai Mai mușcați. Bestie, câine, tu! Ce? <trui> imediat de aici! Clara! Monstru de Fito m am mușcat de mână! Îți rupe o colțifiară! S-au culcat cu toții Ți-am adus puțină mâncare și o cană cu lapte Nu mi-e foame Trebuie să iei ceva N-ai mâncat nimic de azi dimineața De ce n-a murit, pe De vii, cum poți vorbi așa? Și măicuța ta Mama Nu mă mai iubește Sunt un băiat rău Nu-i fac decât supărări Văd bine că e rușine cu mine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 I am auzit vorbind între ei Când vor să plec? Mâine Ți-au făcut lada O să o văd pe mamă? Da Mâine dimineață înainte de plecare Comora mea Nu plânge Păcății Să nu mă uiți niciodată Nici eu nu o să te uit O să am grijă de mama ta Cum am avut grijă și de tine Fii liniștit. Poate va veni ziua când o să-i pară bine să-și poată sprijini bietul ei cap Pe brațul bătrâni Proastii sale, păguti. Și, uite Ca amintire de la mine Poate o să ai nevoie Punga asta cu ceva bani Și un pachet prăjituri Mulțumesc din inimă, păgăti Să-mi scrii O să scriu și eu Sărută-mă, păgăti Rămâi cu bine! Mergi sănătos, mistru la revedere. Nu mă uită!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 Ei, ce e? Tânărul acesta a sosit azi dimineață cu diligența de la Yarmouth. A fost înscris la școala dumneavoastră. E din partea domnului Merstone de la Blenderstone. Aha! Dumneata ești acela care știi să muști așa de bine. Am fost anunțat de sosirea dumneavoastră. Ne-am luat toate măsurile de pază. Vino! Vino cu Atunci eu plec. Bună ziua. Bună. Vino cu mine. Hei, Mr. Mel. Da. No nostru interne. Știi, cadou expediat de domnul Merston. Mr. Mel e pedagogul pensiunului Salem. Dumnezeu e și Da. Îmi pare bine. Hai cu mine. Uh, un moment, mister Mel, Da. A fost cizmarul pe aici. A adus înapoi ghetele dumitare. Spune, Spune că tu. nu poate să le mai cârpească. Zice că n-a mai rămas nicio bucată bucate din gheata veche. Se mira. Cum pot să-i cer să le mai repare? Ai auzit, Copperfield? Dacă ești deștept, nu -ți mai trebuie alte explicații despre internatul Salem și regimul din el. Hai să mergem. Asta e sala de studii. De ce trei sari? Nu. Nimic. Erau doi șoareci pe catedră. Oh, spectacol banal. O să te obișnuiești. Aici e locul Dumitale. <trui> Dar ce-ți iei, omule? Ce te-ai cocoțat pe bupitru? Câinele. Câinele? Care câine? Pancarta asta. Ah. Păziți vă mușcă. Da. Nu-i un câine, Copperfield. E vorba de un elev. De tine. Cum? Am ordin să-ți leg pancarta de spate. Cum? Îmi pare rău că începem cu asta relațiile noastre. Mister... Eh, hai, nu te opun, e zadarnic. E o măsură luată de director în urma celor povestite de tatăl tău, Vitreg. De asta zicea portarul cu picior de lemn că... da, staci! Capărfil de aici? Da. Domnul director. Nu-i fi care trebuie să-i pilim dinții. întoarce-o. <laughs> Perfect! Pancarta se vede de la o poștă. Ai vreo reclamație contra lui? Nu, încă. Acum a picat. Vino aici, Capărfil. Vino aici, Capărfil. De urechea. De urechea. Oh, Am onoarea să-l cunosc pe tatăl dumitale Vitreg mm. E un om și jumătate mm. Un om energic mm. Îl cunosc și mă cunoaște <hără> Dar dumneata mă cunoști? Nu, nu, nu încă domnule Nu încă? Eh, o să fie și asta <haha> Vă aș ceva domnule Ce? Vă aș Știți? Îmi pare rău de ce-am făcut, uh -huh. dar dacă se poate să-mi luați pancarta asta din spate uh -huh. înainte ca să iasă elevi în recreație Ce-ai spus? Barga! Da. Dă-mi barga! Iertați-mă, vă rog! Ah! Am auzit că ta muști! E și eu sunt celebră în privința asta Crezi că asta e o bargă ca toate vergele? Nu, no, te înșeli! E dintele meu! Uh. Ah. Ce aia, e un dinte canin? Ai? E un molar? Ai? Mușcă bine, ai? Mușcă bine, nu? Hai, tăi, gândi! Diseară îl pui la post Diseară îl pui la post Hey, Copperfield ai plătit dreptul de cetățenie la pensionul Salam. Nu ești încă în curte. E prea multă lume. Ce căutați aici? Am auzit, săr, că ne-a sosit un nou coleg. Eu, un nou coleg. Ne-a coleg... spus-o Tâmbi. Numele meu e Tempy Treadles. Copperfield ce e în spate? Ia! <rug> <cătă, cătă>! <rug> si fac si si si da. mi Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha de ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha dar șapte șilingi Ai face mai bine să-mi încredințezi mie ca să-ți-i păstrezi Bineînțeles, numai dacă vrei Almii interținei tu, dar nu te sfătuiesc Nu, oh, mai e vorbă Poftim mm, Da Poate vrei să-ți lași ceva bani de cheltuială, nu te jena Nu, nu, nu, mulțumesc e, Nimic mai simplu dacă vrei, ne-a decât să spui Dar și părerea mea e că n-ai nevoie Nu, încă o dată mulțumesc Poate vrei să cumperi o sticlă de lichior de un șiling sau doi Am o sus în dormitor de seară N-am nimic contra. Perfect. Uite, pun așa ca ai fi încântat să cumperi un biscuiți cu migdale. Cum ha? să nu? Și prăjituri și fructe dun un shilling sau doi. Bun. Poți conta pe mine. Mă duc să fac cumpărăturile. Uh, nu mă controlează nimeni. Nici la ieșire, nici la intrare. Nu te teme. Trec totul prin contrabandă. La revedere, pe seara! Ai făcut foarte bine. E singurul de aici care nu se teme de nimeni. Nici de tai ca cricl. De ce? Stir foarte de familie bună. Mama lui e bogată Asta face puțină reclamă pensionului Salam Care nu mai faimă bună nu are Mai demult, Cricl l-a făcut negustorie de grâne și a dat faliment O afacere necurată Era cât pe aici să intre în pușcărie Cum? Dângui e servitorul lui încă de pe atunci Pe semne, Cricl se teme să nu flecarească despre trecut De aceea îl ține Da, da, suntem o casă distinsă Dar sună clopotul În clasă, Caparfield Da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 am primit o scrisoare. E bolnavă? E în Am A murit. Cum? Mi-a Fii tari, din, din Trebuie să pleci numai decât la mormântare. A venit cineva să te ia. La revedere. să la masa de mormântare. Să nu se supere domnul Mertstum? Am cerut voie, domnișoarei Mertstum, să rămân în camera mea, Păgăti. Pe, pe mine m-au concediat. Le amintesc prea multe lucruri care nu le convin. Păgăti, de când sunt aici n-am putut fi singur niciun moment. O mulțime de străini în jurul nostru. Cum s-a întâmplat? Părea sănătoasă când am plecat.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 Apoi și-a pus bietul ei cap pe brațul bătrân și tristii săli pe Și a murit ca un copil care a doar. Devi, da. De mult mă gândesc la ceva. Ți-am vorbit de câteva ori de mătușa tatălui tău, Misbețit Radvud, de la Dovăr. A fost aici când te-ai născut.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 la vila e mică de la marginea mării. Bine, pe Eu plec mâine, în zor, David. Pe Nu o să mai avem timp să ne vedem. Rămâi cu bine. Lumina mea. Păgătine. Și dă-mi vești despre tine oriunde te vei afla. Pe Buna mea, Păgăte! Unde te duci, David? Dacă... dacă îmi permiteți, domnule, vreau să mai vorbesc cu Păgăte. David, îmi pare rău, dar constat că ai un caracter imposibil. Da, morocă născă un urs. E o predispoziție pe care nu pot lăsa să se dezvolte sub ochii mei, fără să încerc să o -ndrept. Ai auzit vreodată vorbindu-se de casa noastră de comerț? Foarte puțin. Casa Merton și Grimby în comerțul de vinuri. O conduce domnul Kenan. Sunt mai mulți băieți de vârsta ta care lucrează acolo. În pivniță, în curte, la tejghea, în antrepozite. Domnul Kenan a avut bunătatea să te primească și pe tine. În aceleași condiții. Adică hrană și ceva bani de buzunar Un an s-a chinuit bietul David la Londra Spălând sticle, înfundând dopuri Măturând gunoaiele împreună cu vreo alți câțiva copii Plătiți pentru asta cu o bucată de pâine mucegăită lui Mr. Crickle îi se părea acum un rai. și cât ar fi vrut să învețe, Davide a hotărât să fugă de la stăpân. Dar încotru. Gândul mătușii din Duvăr îi se -i vin minte: Fie ce o fi. Și așa, în fața unei căsuțe albe din Duvar, cu o frumoasă peluză în față, s-a oprit într-o bună zi un băiețaj de 10 ani, murdar, zdrențuit, cu picioarele însângerate de șase zile de drum. Cu ochii mari, plini de lacrimi N-avem nevoie de cercetori pe aici Pleacă Nu sunt cercetori, Miss Nu, ești numai un pomanagiu Hai, pleacă și plec, repede Plec, plec, da Spune-mi, aici stă Miss Este E mea Ce vrei de la ea? La urmă urmei nu mă privește E treaba ta Dar să știi că nu-i plac cercetori. Și mai ales băieții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 Rudele lui voiau să-l închidă într-un ospiciu și atunci l-a luat Miss Betsy sub crotirea ei. de altfel se tare bine. Prin urmare, e bună. Dacă ne știi ce fericit să-mi... e copilul ăsta. Moare de foame și e fericit că Miss Betsy e bună. În sfârșit, vrei să vorbești cu ea? Da. Aole, uite-o că vine. Să nu cum cumva că te-am adus eu. Șters-o! Intră pe poartă, dar vei să nu calci pe peluță pe că te scarmă de iar mi-a călcat cu derbedeei florile. Trebuie să-i spun un Mr. Dick să-mi cumpere o umbrelă nouă. Cu de -a și le-am rupt pe toate. Na, cel puțin le am rupt pe spinarea lor. Îmi permiteți, doamnă. Cine-i? Un cerșetor? Și pe deasupra și un băiat? Mi genet, umbrela! Ce vrei? Șterge-o, șterge-o imediat Aici. Dar, doamnă... Eu nu sunt doamnă. Sunt Miss, neobrăzatule. Miss. Nici o Miss. Șterge-o. umbrela. Vrei să-mi florile Stau Îți dau eu ție. să calci peluza. Te aranjez eu. Miss, te rog. Ce, ești surd? N-ai auzit să pleci? Mătușică, eu... Ce-ai spus? Mătușică, eu sunt oh, David. Care David? Și cum o-ți permit să-mi spui, Mătușică? Păi sunt... Nepoata dumneavoastră. Copilul ăsta e nebun. N-am nicio nepoată. Și tu ești băiat. Da, dar ar fi trebuit să fiu fată. Cum? Știți, v-ați supărat atunci când m-am născut. Mama, pregăti. Oh. Adică, eu sunt David Copperfield din Blunderstone, oh. unde ați fost în noaptea nașterii mele când oh. ați venit să o vedeți pe mama. Oh. Am fost foarte nenorocit de la moarte. Dumnezeule sfinte! M-au părăsit. Nu m-au învățat nimic. M-au bătut. Nu mai puteam suferi. Am fugit. Uitați-vă la de mele. David, fiu nepotului meu! Au, <cute> oh, Janet! Janet. Janet, repede! ajută să-l duc pe copilul ăsta nenorocit în casă. Nu vezi? A leșinat. Așa. Ușor, cine de sub sior, ușor nu încep. Sărată, oh. Nu! No. Să-l aici? Nu, nu aici, dincolo, pe divan. Pune-i o pernă sub cap. Da, doar, de la gule. Da. Dăm un pahar. dă și sticla aceea. Doamne, dar... Nu mă zăpăci genet, că greșesc băutura. Așa, e unde sticla? Uite, mi am pierdut capul. Ce, nu-și revine? dă sticla! E nu asta, cealaltă! Nu te poftesc să nu mă zăpăcești. Hai, David, hai din ghite băgutura asta bună. Oh. Oh. E uite, Janet, își vine în fire. A deschis ochi. Crezi și eu, doamnă. Dacă i-ați dat soste în șoa, amestecat cu oțet și cu bulion. După așa ce vă urmăre, cineva urse să scoală din mormânt. Ah, am greșit sticlele din cauza ta. Cineva ar putea crede că am fost emoționat. David. David. Dragul meu. Da, Îți Mulțumesc. Ce mai bine puiul meu. Stai să-ți mai pun o pernă sub cap. Așa. Doamne, m-am pierdut cu fire. Așadar, te simți mai bine, băiatule? Mm. Da? Da. Ei, ce să fac acum? Ada. da. Genet, du-te la domnul Dick și spune-i că-l rog să coboare. Am să-i vorbesc. Da, da. Uite cu ce ochi mă privește. Simt că mine vine să plâng. Bet citrat, ești o proastă. Sărăcuțul de el. Oh, doamne, ce-mi văd ochii? Derbedilor, hai haimalalelor, iar ca-l caci pe peluza mea? Unde mi-e umbrela? Aha! Fugiți! Îmi știți de frică. E, lasă că mă eu! De ce te uiți așa speriat la mine, David? m ai chemat Mizbețe. Tocmai am terminat de lipit meu de hârtie. Nu pot spune că mi-am pierdut ziua. Domnule Dick, e momentul acum să fim serioși. Nimeni nu poate fi mai serios ca dumneata când vrei Toată lumea o știe Te rog stăruitor să lăsăm poveștile la o parte Te ascult, misbețe. Domnule Dick Mai auzit vorbind de nepotul meu David Copperfield Nu te preface că nu ții minte Nu merge cu mine Știu că ai o memorie excelentă uh, David Copperfield? E, e. A, da David Copperfield Adevărat, David E bine, uite-l pe fiul lui Ar semănea totul cu taică Dacă n-ar fi leit mai sa Fiul lui e, e David Se poate, Da. curios Și-a făcut o ispravă bună A fugit Ei. Ah, Sora lui, bineînțeles, n-ar fi fugit de acasă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 Domnul Dick are totdeauna dreptate Încălzește baia A urmat zile de odihnă Mr Dick făcea me Mistrotud păzea peluza Pe fereastră intra aerul mării amestecat cu parfumul florilor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 Mă vei da înapoi? Nu știu încă. Vom vedea și asta, cât de curând. Au sosit la două vără, el și cu sora lui. Mi-au trimis un bilet că vin imediat să mă viziteze. Ia încă încoace. Vă doi la portiță. n ei? fi ei? Oh, ba chiar ei! Fuc, să nu mă aici! Ba să faci bine să stai lângă mine. Domnul și domnișoara Merstone de la Blunderstone. Roagă-i să poftească. Apoi să chem jos pe domnul Dick. Pofti-te, Da. O întrebare, te rog. Nataiș domnul ești domnul Merstone care s-a căsătorit cu văduvară va meu nepot David Copperfield din Blunderstone? Da.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 Soția nepotului meu. Sunt de părerea doamnei Trotwood. Biata noastră Clara era un copil atât de nepriceput și slab. E o fericire pentru mine și dumneata domnișoară că înainte în vârstă nimeni nu poate spune același lucru despre noi și că nu avem niciun motiv să ne temem că farmecul nostru ne va fi fatal. Așa cum ați spus adineau, ar fi fost mult mai bine pentru fratele meu să nu fi făcut această căsătorie.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 Mofturi! Ce încândătoare politeță! Crezi că nu știu cum ai chinuit-o pe biata lui mamă? Crezi că nu știu ce zi a fost pentru ea când te-a văzut pentru prima oară surzând și făcând pe pisica blândă? În viața Bă. mea n-am pomenit așa primire! Și când ai fost sigur de ea, te-ai pus să-i faci educație, te-ai pus să o dresezi, ai băgat-o colivie, ca să o înveți să cânte la fel cu dumneata! E bună sau beata? Mai degrabă beastră! Și ca și cum un călău n-ar fi fost de ajuns, ai mai adus în casă o fată bătrână, uh. năcrită, mm. care să răzbuna pe un copil de 8 ani pentru că niciun bărbat nu s-a mai uita la ea. Uh. Fărăsit imediat casa. Janet! Uh. Conduit! Uh, no. Uf. Uf! Am scăpat! mătușica. Pot să te sărut? Da! Aici, pe obraz Uf! Și pe ăsta-lalt <laughs> Domnule Dick, Vrei să te consider Pe jumătate tutore acestui copil? Sunt încântat să fiu Tutorile fiului lui David Bine, ne-am înțeles Ce crezi? Aș putea să-i dau și numele De tratut? Desigur Fiul lui David Copperfield, tot începe o nouă viață. Auzi, David, copilul meu, David tratut Copperfield.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 și vă rog să nu începeți a șopti sau a face presupuneri, pentru că eu închid acum manuscrisul acesta și nu mai am nimic de adăugat. Ați ascultat David Copperfield Dramatizare de Horia Lovinescu după Charles Dickens. Au interpretat Silvia Chicoș, Dida Solomon, Ion Pavlescu, Dina Mihalcea, George Măruță, Cleopan Cernățeanu, Coti Hociung, Ion Anastasiad, Didi Ionescu Felea, Costache Antoniu, Lili Popovici, Ion Gheorghiu. Regia artistică Mihai Zira. Înregistrare din anul 1954.